Kapittel 14 Venn om, Israel, til Jehova din Gud, for du har snublet i din misgjerning. Ta med dere ord og venn om til Jehova. Se si til ham, alle sammen, «Måtte du tilgi misgjerning, og ta imot det som er godt, og vi skal til gjengjeld frambære våre leppers unge okser. Assyria kommer ikke til å frelse oss, På hester skal vi ikke ri, og vi skal ikke mer si til våre hennes verk, «Vår Gud!» for det er hos dig en farløs gutt blir vist barmhjertighet. «Jeg skal helbrede deres troløshet. Jeg skal elske dem av egen fri vilje, for min vrede har vendt seg fra ham. Jeg skal bli som duggen for Israel. Han skal blomstre som liljen og slå røtter som Libanon. Hans kvister skal skyte fram og hans verdighet skal være som oliventreets, og hans duft skal være som Libanons. De skal igen bo i hans skygge.» De skal dyrke korn og sette knopper som vinranken. Hans minne skal være som Libanons vin. Efraim kommer til å si, «Hva har jeg lenger med avgudene å gjøre?» «Jeg selv skal sannelig gi svar, og jeg skal fortsette å betrakte ham. Jeg er som et frodig egnertere. Fra mig skal frukt for dig bli funnet.» Vem er vis, så han kan forstå disse ting? Klok, så han kan kjenne dem.» For Jehovas veier er rettskaffende, og det er de rettferdige som kommer til å vandre på dem. Men overtrederne kommer til å snuble på dem.»